ha valamiért mégis elvennék egy nőt, csak hogy anyámat kicsit bosszantsam. De nem visz rá a lélek az ilyesmire. Hogy fogjam, aztán menjek az fáthoz egy nővel és esküdjek. Igaza van. Ebbe az egybe van neki igaza, hogy nem nekem való. Nem is érek rá ilyesmire. Nekem most a nemzetközi kiállítás lesz. Lehet, hogy ki leszek küldve most vagy jövőre trieste -be. Ott minden évben rendeznek rózsabírálatot de még semmi értesítés nem jött. Kali meg a gyermek már Györgyfalván lakik, most tudnék nyugodtan dolgozni. Vettem neki egy házacskát, nem nagy. Kert is van hozzá, tarthat benne apróságot, ha akar, dughatja le a hagymáját. Fel volt háborodva nagyon. Hát így adjon az ember. Bevittem a csekbe, kapott egy kis kölcsönt is, mint egyedülálló gyermekes, de a kölcsönt majd én fizetem neki. Jövedelmet kellett neki intézni, mert ugye a csekk kérdezi, hogy miből van neki a jövedelem. Beteszem az egyik kollektívbe, mondom neki. Vegyen fel inkább a stációba, mondja. Hogy vegyen fel, kérdem. Hogy veszi az ki magát, ha én őt oda beteszem? Most engem nagyon néznek. Csak úgy papíron meg nem merem. Én most nem vagyok olyan helyzetben, hogy őt magamnál tartsam a stációban. Milyen helyzetben van, Kent? Halljam. És csak néz. Néz a sima arcával, mert azon egy ránc nem sok annyi sincs. Csak a tiszta kék szeme, ami úgy tud nézni, hogy az ember gatyájába lát. Asszony, hát veszekedni akar. Mindimádja. Még egy nőt nem láttam, aki ne bolondult volna azért, hogy harcoljon az urával. Pedig nem vagyok én neki az ura, az biztos. De magáénak gondol. Mondom neki, te Kali, Kapsz a nevedre egy házacs kertet. Értetted te ezt? Azt mondja nekem, nagyon jól értette. Hogy ki vagyunk inné téve? Mert Kendnek kell a hely. Milyen hely? Meg van bolondulva. Hát a szeretőinek aztán nem mond semmit. Kicsit nyugta volt, aztán most megint rájött, s fut. Mi jött rá, kérdem? Hát a férfi. Nem tud meglenni Kend, a faszam mind ugrás viszi. Úgy felbosszant, nem beszélek vele egy jó hétig. Pedig most csinálom meg a jövőjét. Házacs, minden, még szövőszéket is. Mert Kalinak meghozzák a szövőszéket. Szeret szőni, annyit mondta. Akkor aztán kap egy szövőszéket, hat szőjön, ha már asszony. Na, mondja, Kali, mikor meghozzák. Ezt ragd most össze Kali. Mert ilyet sose láttál az életedbe. Forgatja, nézi, sehogy nem pászolnak a darabok. Kérdem tőle, drága Kali, tudsz te szűni egyáltalán, ha még a széket se tudod összerakni? Akkor Kali fogja, s olvassa le neki a talpáról, mert bele van vésve. Rázboly de Náé Gyordje Balány 1899 Nem értek semmit. Nézem magam is. boly, az háborút tesz románul. Na, hát akkor mit háborozott ez a gyorgyebá? Hund vettek ezt az isztovátot, kérdi Ali. Mikor gyűjtöttünk a gyerekekkel felelem neki? Gyűjtöttük a régi almafajtákat Szilágy megyébe. Onnan való. Hát akkor kerítsen kend nekem valami oláhot, aki meg tudja mondani, hogy megyen ez a gép. Mert biza úgy járunk ezzel, mint mikor Mátyás király ajándékozott a gazdag embernek egy ekét. Tudja kend, mert meséltem. Egy ekét, ami magától szánt, pedig az az ember még egy savanyú almát sem adott neki a kertjéből. Jól megjárta véle. Akkor a romitánék, egy hóstáti gazda a Pata utcán, mondják, hogy van nekik egy román asszony, aki a kicsi gyermekkel is volt, míg jártak a mezőre, az szokott szőni. Azt az asszonyt kell felhozni. Fel is jön, nézi így, meg úgy. Aztán megmondja, hogy nem igen tudja, hogyan kell ezzel szőni. Akkor Kali lemegy Mária asszonyhoz. Kiderül, annak meg lónyai széke van, rejá van vésve, úgyhogy az megint más. A fene ismeri ki magát ennyi szövőszék közt. Már bánom, hogy megvettem. Inkább vetették volna tűzre, mert tűzre akarta tenni egy cigány, hogy azzal főzzön az udvarába, ahol gyűjtöttük az almaféléket. Akkor vettem meg, mikor láttam, hogy ki van faragva. Hű, micsoda pénzt kért az a cigány. Úgy kezdtük lealkudni, mintha a múzeumból vettem volna. Annyit kért, hogy abból öt szekérfát meg lehetett volna venni. Kali meg azért kapta, hogy ott majd Küngyörgy falvába szőjön és adja el halkarja, mert annyit mondta a szövést. Aztán most var, mert kapott gépet a testvéreitől. Megértette vagy nem értette ez a Kali, hogy nekem itt most a stáció van. Ő neki is jobb úgy az élet nyugodtan, gyermekkel falun, nem a rossz városi levegőben. Van tyúkja, hagymája. Megyek hozzá minden héten. Van, hogy kétszer. Mondom neki, el is veszem én őt feleségül, ha annyira akarja. Megvan az ítélet. Nem lehet az ilyesmit elhinni. Beszélik most, az egyetemen is hallottam, hogy elítélték a tanárokat. Lalit. Nem érte meg semmi újság, csak valahogy kitudódott. Nem volt nyilvános a tárgyalás. Lali kapta a legtöbbet. 12 év kényszermunkát és vagyonelkobzást. A többiek mind kevesebbet. Nem lehet ezt elhinni. Két éve már bent vannak, és csak most lett meg az ítélet. Transzilvanista per úgy emlegetik. Tanár per. Transzilvanista. Hát milyen legyen? Magyar és erdélyi. Hát transzilvanista. A sok papot még megértem, a rendszerelleneseket, sovéneket, akik a kollektívek ellen agitálnak, megértem. Meg kell pucolni tőlük a világot, hogy újat lehessen építeni. De Lali, meg Balog Edgar, Hát tiszta baloldaliak. Nem fog visszajönni ez a Lali. Nem tudhat, bele fog halni. Tizenkét év. S Mari is. Biztos most már öngyilkos lesz, mert mindazzal fenyegetőzik. Laliék meg zsiláván vannak. Mindenki erről beszél. Nincs is kedvem menni semmi társaságba. Tudják, hogy Lalival barát voltam. Ülök a vacsoránál, kezdek bőgni. Kezd bőgni aztán a kis Vilmoska is. Kali csak megsértődik, hogy nem mondom meg neki, miért bőgök. Hogy mondjam? Hogy az az én drága, szép arcú barátom, akire épp Kali mindig mondta, hogy na, az egy igazi finom úr hogy az mekkora bűnt csinált, hogy tizenkét évet kapjon. Nem akarom én őt is szomorítani. Az Isten verje meg az életit. Na, idén sem mentünk Trieste-be. Szólni nem szóltak, hogy nem, nem szoktak. Csak épp elmúlt az év. De legalább egy nagy öröm ér. Akarom mondani nagy segberúgás, mert mostanában az olyan öröm, mit az ember fentről kap, felér egy jó fenéken billentéssel kapok egy jegyet, nem is egyet, de kettőt, a román-magyar B válogatott mérkőzésre, amit Bukarestbe tartanak. Rá van nyomtatva, 1954. szeptember 19-én lesz megtartva. A jegyet a központból küldik, nem lehet, hogy ne menjek. Miért ne mennék? Mert szeretem én nézni, ha futnak a labda után. Most már főleg másokat nézek, nem magunkat. Kérdem a kis jöne. jöne. Azt mondja ő nem érti a futbalt, még a regulát se ismeri. Mondom, az egyszerű. Egyik piros ruhát visel, másik kéket. Aztán a fél idő már olyan sáros mindegyik, hogy nem látni a különbséget. Hogy hogy nem érti a futbalt? Kérdem, gyerekkorában nem labdázott? Ahol én voltam gyermek, nem volt labda feleli. És halkítja le a hangját. Ezeknek a zsidóknak mindenről az jut eszükbe. Hogy hol voltak ők akkor? Abba a táborba. Szerencse, hogy visszajött. Hogy lehessen neki ebből megszabadulni, gondolkodok. Hát most már olyan világ van, hogy minden zsidó olyan magasra emelkedhet, ahová csak akar. Hát Pauker annát nem látod? Mondja, épp Paukert látta. Hát már rég vannak megint esve a zsidók. Mondom, az nem úgy volt, hogy azért, mert zsidó. Akkor miért épp egy zsidó meg egy magyar eset le együtt, és lett halára ítélve? Mert ugye Luka László is félre lett éve. Súlyos dolgok lettek vétve úgy az agrárpolitikában, a kollektívák szervezésében, mert Pauker nem volt elég operatív. Nem mutatott fel elég eredményt, túl lágyan csinálta. Hát egy nőtől mit vártak? A kis Werner azt mondja, ő nem érti a politikát, csak mégis. Szemet szúr az ilyen. Az milyen buta dolog. Ezt nem mondom neki, nem akarok mindig veszekedni el végre, káderemő nekem. De hát, ha valakit lefognak, aki zsidó, rögtön azt mondják, hogy azért. Vagy hogy magyar. Még jó, hogy nem azért, mert nő. Mert ugye egy másik nő nincs a Úgy hallottam, egész Európában nem lett még egy nő miniszterse. Pauker Anna az első. Román zsidó nő. se. Most nem azt kell nézni, hogy származás, hanem hogy mit csinál az ember, magyarázom neki. Most teljesen más a nemzetiségi politika, de nem értik az emberek, nem megy be a fejekbe. Mert a koponyákba, még a jó koponyákba is, örökké csak a régi dolgok vannak, a román sovinizmus. Azért szerencse, sok ma már máshogy kezd gondolkozni. Látja, hogy egy magyar milyen magasra tud emelkedni a pártban meg az ország vezetésében. Hát nincs magyar miniszter? Tessék, magyarós. Hát nincs magyar autonóm tartomány? Hát azt nem látják? Ha nem jön velem futballmecsre, nem baj. Legalább addig is szemez. Mert még olyan szép a nyár, lehet szemezni. Csak épp nem csináltunk elég tövet. A nyugati katalógusokban még tövet is lehet vásárolni. Különös. Akkor kérdem Tiborkát, a kisebbik titkánomat, nem eljön. Nagyon ügyes gyermek ez a Tiborka, Dáni Tibor. Rendkívüli dolgokat csinál, vadvirágokat szelidít. Fantasztikus, miket lehet, ha az ember tudja uralnia a természetet. De az is húzza vonja magát, hogy inkább a családdal marad a hétvégére. Akkor fogom magam, megyek le egyedül. A régi futballos cimborák közül nem tudom, melyiket vigyem. Románt nem akarok, hogy a magyarok ellen drukkoljon. Magyart nem akarok, ne hozzak bajt a fejemre. Pedig most az egyszer szerintem nem baj, ha magyarnak drukkolunk. Most az egyszer, mert ugye meccs van de hát a fene tudja. Az ember mindig óvatos. Régen nem így volt. Volt egy csapat, aztán kiabáltunk, rúgtuk, kész, nem érdekes, milyen nyelven, s főleg a boz meg, azt mindegyik román tudja. A labda volt a fontos, nem, hogy melyik miféle. Akkor lemegyek előbb. Mindig van dolgom a központba, kell most kérjek egész sor mindent a laboratóriumban, mert az üres, mint egy ól. Nagy román zászlókkal vonulnak a meccsre, van, amelyik már részegen érkezik. Be tud menni részegen is, mert csak a jegyet nézik. Mi külön megyünk be a tribűnbe. Kín van az egész bürós a központi vezetés. A madból is jöttek, csupor elvtárs, csupor lajos, a madnak az első titkára. Ő deszsel ült a börtönbe. Vagy magyarósült. Itt van Magyaros Sándor, fazekas is, fazekas János benne van a központi bizottságban, nagyon érti a magyar ügyet és jól is rendezi. Mind a magyar fejesek. Itt van két színész is a matból, vásárhelyről. Hiába, a labdát mindenik szereti. Itt van a kis Ceausescu, az is kijött. Épp most kellett legyen ez a meccs, mert a magyarokat két hónapja verte meg a Német a világbajnokságon. Még ha ez csak béligás meccs is. A románok hogy oda vannak az örömtől, hogy meg lett verve a magyar csapat? Aranycsapat úgy hívja magát. Most kapott ki először jobban de nem ők jönnek, hanem a Béliga. Azt se tudom, hogy üljek úgy, hogy jó legyek innét is, onnat is. Pedig a magyarokat mind egy csokorba ültetik, és mind oda szólogatnak, hogy na, a kunváratön vóva, hogy megmutatják nekünk. Mondja nekem, még Kolozsvárt Filotti, a volt labdatársam, milyen szerencsés vagyok, mert megyek a meccsre Bukarestbe. Ez a szerencse aztán. Úgy figyelnek, úgy néznek, nem érzi magát az ember jól, mikor így szemmel van tartva. Csak nem tudunk a magyarok ellen drukkolni. De ez a mi hazánk, ezt kell szolgáljuk, ez mondja meg, hogy nagy ember leszel, vagy mi a fene, a román népköztársaság. De hát mégse lehet azt úgy nézni, mikor a magyarok futkosnak a pályán, mintha hotentodták volnának, akikhez semmi közünk. Hogy tudjak most viselkedni? Nehogy azt mondják, hogy beszari vagyok. Amelyik gondolkozik, az mind beszari. A tribűnbe épp szembe vannak a magyarok szurkolói. Nem igen sokan, de csak lejöttek Pestről vonattal. Úgy látom, a magyar zászlót nem engedik lengetni. Én megmondom becsülettel, alig látom a labdát az elején. Nem tudok figyelni, vagy jól guztussal nézni, olyan ideges vagyok. Nem tudom, hogy kell viselkedjek, se így nem esik jól, se úgy. Magyarós csupor nem törődik, azok nem beszarik, örülnek ennek és annak is minden fázának. Csefázá, csefázá ordítja a spíker milyen helyzet? De csak a románra mondja, mikor a románnak van a helyzet? Aztán gondolom, épp mikor egy jó magyar helyzet lett, mert a félidő vége fele lendületet veszünk, nálunk a labda addig, mint csak azt kerestük, de aztán begurul az a labda abban a rongyos román hálóban, na gondolom, a fene egye meg ezt a nacionalizmust. Nem jobb, ha az ember a futbalt nézi, hogy ügyesen viszik -e a labdát és lökik szépen egymásnak, gyorsan csavarják hátra és pattintanak le, aztán egy jó dribbling, azt kell nézni. És nem, hogy melyik román vagy magyar. Már tisztára olyan, mintha a meccs itt a tribünbe volna rendezve. Mert úgy lessük egymást. Jaj, mikor magyar helyzet van, nálunk a labda mindjárt sut. Zeng az egész stadion. hújognak és még üveget is behajítanak. Szaladnak be kintről, hogy vegyék ki a pályáról, még a játékos is felemel, is kihajítja. és aztán éneklik a román himnuszt, de úgy, hogy még a szpíkert se lehet hallani, pedig igazán jó nagy mikrofonok vannak. Csoda lenne, ha nyerne itt a magyar. Mikor megvan a magyar gól, szaladnak be a pályára mind. Huligánok. Írtózatos ordibálás, verekedés, nem is látom mi van. Most már nem kell törődni semmivel, tiszta skandalum, ami van. Jaj, bevigyorog a büróból az a kis tökmag, Még a szemöldökét is felvonja és kacag. Az anyja keservit, gondolom. A másik meg, magyaros elvtárs, ügyes, csak nagy sokár, amikor van a botrány, mind benn vannak a részekholigánok a pályán, és kezdenek ordibálni, feláll és kiáltja, hogy csináljanak már rendet, hogy lehessen folytatni. Mogyorós nem törődik. Neki a meccs kell és gátá. Az egyik magyar játékost lecserélik, mert úgy összepufálták a huligánok, akik beszögdöstek a pályára. Tisztára úgy reszketek, mint a a játékos. Elég lustán csinálja a rendet a milícia. Ütném meg a milicistát, hogy erígy, csináljad már azt a rendet. Az ember többet várna, mikor ilyen nemzetközi a mérkőzés. Végül aztán csak le van állítva a játék. Pedig még volt tíz perc, annak már lőttek. Aztán a huligánokat elseprik a pályáról, a magyarokat meg úgy kell kivinni, ne üssék a tribűnből megint a beugráló népek. Vesztettünk mi magyarok, és nyertünk mi, a román népköztársaság állampolgárai. Ilyen ez a futball. Na, én nem megyek többet meccsre. A fene ott tegye meg. Jobb, ha nem is megyek sehova. Nem volt Trieste idén, de jövőre se legyen. Inkább ne történjen semmi az új évbe. Ezt kívánom magamnak erre az évre. Legyünk csendbe, dolgozzunk, hallgassunk, ne kelljen menni sehova. Engem csak a virág érdekel. De micsoda remények vannak a stációban az új évben. Eredményes volt a tavasz. Se fagy, se új betegségek. Kezdhetjük a szemzést augusztusban. Úgy szaladok most minden reggel, mintha húsz éves volnék, és most keresném az első rózsámat. Már két évesek itt a rózsaházak. Dolgozunk az adaptációs kísérleteken is az összes almafajtán, amit összegyűjtöttek azok a hóhányó diákok. Csak épp az egyetemet nem várom annyira, hogy kezdjem az óráimat, mert mennyi időt veszel majd. Megyek be augusztus végén, nézzem, van-e vizsgázón még nyárról, mert ugye csak megbukott némelyik az államvizsgán is. Jövőre megy ki a második évfolyam. Nagy szó. Hallják, hogy bent vagyok, s hív be a káderes. Kérdi, hogy döntöttem. Mit döntöttem, válaszolok neki. Megye az elvtársa romántagozatra tanítani, vagy kiveszi a könyvét? Mondja nekem a káderes. S hogy ő mióta várja, hogy én befáradjak és megmondjam? Nem értem, mit beszél. A többi mind tegez, csak a káderes nem. Kaptam-e az értesítést, kérdi. Miféle értesítést? Semmit nem kaptam felelem. Pedig ők kiküldték a címemre, hogy be kell menjek, fel van nekem, egyedül csak nekem, meg a magyar dékánnak ajánlva az állás a román szekcióban. Még mindig nem értek semmit. Mondja, most ősszel az agronómia csak románul lesz, a mezőgazdasági főiskola. Hogy lehet, azt kérdem? Ő nem tudja, ez egy decízió, És ne hozzon az elvtárs abba a helyzetbe, hogy magyarázzam. Be kellett volna jöjjön, mikor kapta a levelet. Ha egyszer nem kaptam meg, felelem idegesen. Eddig is olyan kurtán nézett rám ez a káderes, most feljebb áll neki. Nem lett meghirdetve a felvételi az agronómiára. Gátá! Akkor hogy döntöttem, kérdi megint. Sehogy felelem, mert most tudtam meg. Neki tudni kell, mert ők már egy hónapja kiküldték. Azért ez úgy ér, mintha fejbe kólintottak volna. 1949-ben, mikor meg lett alapítva a magyar agronómiai szak, akkor a vívmány volt ez a magyarságnak, és tessék, most hat év múlva már zárják is be, mert ez ugye azt jelenti. A tanároknak küldik a levelet hazúrra a vakációba, hogy ne is tudjanak már az egyetemen gyülekezni, tiltakozni. Jön be nagy Sándor, nyitják ki neki a tanári szoba ajtaját, kezdi pakolni a könyveit. Be kell mutasson mindent, mikor megy el, hogy nem elopott el valamit. Ők úgy mondják, hogy el kell számoljon, nem -e könyvtári. Úgy megy el, mint egy tolvaj mert augusztus végéig kell eliberálni a szobákat. Mikor nincs a káderes a szobában, azt mondja, szerencséd van, Vili, két embert hívtak át mindössze, mert a főiskolai szakról minket hívnak át a bábesre, a biológia szakra. Már megint ez az istenverte szerencse. Nem elég, hogy most hallom először, nincs magyar agronómia? Hát nagy szerencse, mondhatom reám nézve. Most legyél okos Vilmos. Ha bemegyek a román szakra tanítani, kapok a magyaroktól a fejemre, hogy elárultam. Ha nem megyek, mondják, hogy magyarkodok és büszke vagyok, az izolálódást választom, vagy egyenest váddal illetnek. Lehet még a stációmat is elveszik. Kérdem ő, hová megy, hol fog lenni. Jó elméleti ember, van neki könyve is az állattakarmányokról. Kérdem, melyik kollégának van állása. Még senkivel nem beszélt, nyáron mindenki máshol van, szét vannak széledve, csak balláról hallott. Ki fog menni, mondja halkan. Találkozott gazdával meg a feleségével, gazda állítólag ide kapott, feküdbent a kórházba. Már otthon van. Kérdem, nem lehet valakivel még beszélni? Csak oda lehet menni még a rektorhoz, vagy lemenni Bukarestbe tárgyalni? Csak legyint. Ez már el van határozva, mondja, és vigyázni is kell. A diákok csináltak valami csínt, tettek le egy éjjel gyertyát az egyetem elé, rejá volt írva agronómiaszak 1948-1952. Úgy értve, hogy ez az egy évfolyam tudott végezni három éve. Egyiket megfogták, bevitték. A többivel nem tudja, mi lett. Nem is hívtak semmi ülést össze, vagy hogy meg legyen vitatva. El döntve a központból, hogy az agronómia nem olyasmi, amit kisebbségi nyelven kelljen tanulni. Hogy a föld az ugye se nem magyar, se nem román, ahogy a nap sem magyarul sűt, vagy az eső nem románul esik. Elég, ha mindent megtanul az agronómus románul, mert az az ő érdeke. Lehet az egész valami nagyobb politika. De egyébként nem voltam én úgy az egyetemért oda. Egy cseppet se nem is, az fáj. Pocsék tanár vagyok, mert nem szeretem én egyedül a gyakorlati dolgot. Csak idegesít a diák, mikor látom, hogy se a földet nem szereti, se a növényt. Akkor mi az Isten nyilát akar? Nem, hogy a fizetésemért kár, de kár egyébként azért is. Mondom Sándornak, írja le nekem a címét, hogy tudja megtalálni. Én nem lettem úgy barát vele, hogy tudjam ki, hol lakik. Még csak három éve, hogy hívtak ide. Igyekszek kifelé a káderestől, s mondom neki, jövök jövő héten. Mit tudjak én válaszolni neki arra, hogy most mit csinálok az egyetemen? Hogy tanítok-e a tagozaton? Nagy tisztesség, mondják. Tartsák meg a tisztességüket. Nagy is, csak épp tudjon az ember jól felelni az ilyesmire. Azt mondta a volt rektor, még mikor a tagozati gyűlésben voltunk utoljára júniusban, a munkásíró Nagy István, meg is vettem a könyvit Kalinak, olvassa, mert én alatta az ő idejébe lettem felvéve, szóval azt mondja, nem azt kell nézni, hogy jól jártunk-e az épületekkel, vagy sem, mert nem mondja ki, de arra tesz célzást, hogy ugye a színházat is a románok kapták meg, az egyetemi épületeket is. A magyarok mehetnek a húzatos színkörbe megint, mint a háború előtt, meg abba a Leány gimnáziumba, mint egyetemi épületbe, a mariánumba, ami az apácáké volt hanem hogy el fogja törölni az új rendszer a nemzetiségi határokat, már nem fog számítani melyik magyar, melyik román, zsidó, német, örmény, minden. Meg kell nézni a Szovjetuniót, hogy mennyire világosan és egyszerűen megvan oldva a nemzetiségi kérdés. Most ezen dolgozunk mi együtt. Akkor lehet, úgy van megoldva a nemzetiségi kérdés, hogy nem kell a magyar nyelvű szakoktatás. Mert ugye mind rendre zárják be a szakiskolákat. Ki kell várjuk szépen azt az időt, hogy minden megoldódjék. Mikor megyek haza innet, pedig a megyeházára be akartam még lépni, de nem tudok most, csak szaladok ki, olyan ideges vagyok. Akkor az ivatar kerekedik, úgy megázok, mint a kutya. Nem is szaladok, hagyom verjen az eső, jó meleg nyári eső, legalább lecsillapodok. Nem látja senki, most még a könnyem is csulog. Kiérek, hát még az alsógatyám is egy víz az egész. Kali megint épp ott van a gyermekkel, mert egy héten egyszer biztos lejön. Gyorsan adja a száraz ruhát, főzi a teát, ad egy kis pálinkát. Nem mondok neki semmit, nem tudom, hol kezdjem mondani. Mikor már meg vagyok száradva, mondom, menjünk be a városba, nézzünk meg egy mozit. Kacogjunk kicsit, pedig igazán nincs kedvem kacagni. Kali csak csodálkozik kétszer, ha vittem moziba. A zenés operett az inkább tetszik neki. Nézz kifele az ablakon. Hát már elállott az eső, kisütött a nap is. Mostan menjünk, mikor legjobban lehet kifele húzni a gyomot? Kérdi. Mert a gép, a kapagép, amit Kent kapott, B van dögölve, nem menjen. Azt mondja, maradjunk idehazas, dolgozzunk. Aztán süt nekem olyan jó pánkót tejföllel, már be is van dagasztva. A gyermeket meg odaadhassa lejjebb a szomszédasszonynak, mert a kis Vilmosnak volt az a tejtestvére. Kali adta neki a tejet, mert annak az asszonynak nem volt. Szóval adhassa oda lejjebb, hogy vigyázza, a két gyermek ügyesen eljátszik egymással, de ezt a jó időt kár elszalajtani. Gondolom magamba, csak parasztasszony. Akkor megyünk ki a kertbe. Micsoda sűrű növényszag. Vágni lehet eső után a melegben, mikor megindulnak az olajok. Megyünk az Annabellák sorába. Akkora a fejük, mint a tenyerem. Kali hozza a sámlít, vedret, külön szedi a tyúkhurt, hordja le egy gazdának kapcserébe pártoljást. Ténylegesen úgy tudunk gyomlálni, hogy az gyönyörűség. Kérdi Kali, meséljen-e, mert lássa, milyen a bánatom. Mostan nem eséljen. Majd mesélek én neki a vacsoránál. Abban nem lesz köszönöm, mondja. Akkor csak csendbe dolgozunk. Olyan jót gyomlálok, mint fiatal koromba, mikor első évekbe volt kertem. Aztán már hozom ki az ollóms, kicsit dolgozok a virágokkal is. Meglátszik a gazda hiánya, Aztán Kali megszólal bölcsön. Minden bánatra kell egy jót gyomlálni. Meglássa, hogy meggyógyítsa, szépen tisztítsa ki az ember a földjét, s akkor látszódik, mi kell az embernek, s mi nem. Ami nem, az hull kifele, az ember elveszít egy dolgot, és lesz neki másik. Te Kali, te miért nem inkább mentél papnak? Te annyira szereted a bölcsködést. Kendnek vagyok én a papja, az nekem épp elég. Lássa, az Úristen egyik kezével ad, másikkal kihúzza a gyomot. Úgy is van, mert kapok is. Már hétfőn megjön az aprobálás. Fel tudok venni csak egyedül a rózsára öt szakembert. Hármat kértem, s ötöt adtak. Mellé az öt zöldházba két asszonyt. Kiálmodott volna ilyen óriási lehetőségről? Csak lesz-e ugye öt emberem, akiben bízzak? A kis Werner akkor csinálja az ellenálló fehéreket. Egyet keresek, aki csak vágórózsával kísérletezzen, hogy be tudjunk állni jobban a termelésbe. Azt kell keressem, hogy melyik remontál a legjobban, hogy egy évben a legtöbbet hozza. Egy embert, a leges legjobbat, csak ugye melyik is legyen az, veszem magam mellé, azzal fogok dolgozni a fajta keresésekben, és menni nemzetközi rózsabírálatokra. Mert most ez is elő van irányozva nekünk, hogy hozzunk tisztességet Romániának a versenyekben. Most már nem mondjuk nemesítésnek, mert az egyáltalában nem cseng jól, hanem fajta keresést mondunk. Akkor marad két helyem. Öt zöldház, Mindenik kísérletre jut egy egész ember. Olyan szakembert kell venni, kinek a káderlapja is jó, és úgy akarják, hogy egynek a végzettsége is meg legyen hozzá. Pedig hiába a papír, ha nem tud semmit. Hallottam egy fiatal emberről, Mocsán vagy mocsánú, román, aki nagyon ügyes a rózsában, van saját kertje a feleken. De ha nincs meg a papírja, minek tudom felvenni? Ültetőnek. Kéne nézzek újfajtákat külföldön. Nem tudom, ki engednek-e. Szovjetunióba lehetne menni oda, mindig utazik delegáció, meg jönnek is eleget, De nem tudom, hogy állnak ott a rózsával. Ott már az ilyesmi talán meg van haladva, hogy rózsa. A micsulini kerteket lehet főleg látogatni náluk, még a távoli, hideg ázsiai részeken is fantasztikus adaptációs eredményei vannak Liszenkónak, s kisült, hogy a vernalizációval döbbenetesen átalakítható egész Szibéria. A szerzett tulajdonságok átörökítése és a fajok kooperációja révén átalakíthatóak a fajok. Nekem viszont Francia vagy Németországba kellene utazni, de én most nem merek oda útlevelet kérni. Még Magyarországra se, oda sem megy most senki. Nem akarok most ilyesmivel feltűnni, hogy nekem mindjárt kelljen utazgatni. De aztán hirtelen olyan nagy enyhülés van, mintha kicserélődött volna a világ, Jön az ordin, mogyorós telefonál, hogy úgy készüljek, jövőre megyek trieste -be. csak négy évet vártam rá. Lali is ki lett engedve a börtönből. Három évet ültek, balogedgár és Demeter János, akiről csúfakat mond Lali. Májusban lett kiengedves, már jött is fel júniusban a stációba, hogy lássa a virágot nyílni. Nem is a virágot csodálta, hanem a stációt, hogy mennyire ki vagyunk fejlődve. Harminc kilót fogyott. Az egész ember elszürkült, Kali meg se ismerte. Mert eddig olyan igazi úri fiú volt, egy olyan dendiféle, féle, azért is, mint bubizták, mert úgy hívták mások. Most, mint egy nyugdíjas iparos, egészen összement. Sírt, mikor bement a C-házba, ahol vagy másfél ezer klus szupersztár nyílik. Ezt a nevet fogom javasolni, is benne lesz a termelésbe. Én csináltam újfajtám. Lali nagyon érzékeny lett. Érzékeny és szomorú. Már nem hisz az emberekbe. Az emberekbe nem, csak a pártba. Szeptemberbe visz magával a színházba. Úgy meg van bolondulva a színházért, titkár volt ott az előtt, irodalmi titkár, rendezett is darabokat. Azt mondja, a börtönbe is úgy vágyott a színházra. Elvisz egy új magyar darabra. Na mondom, azt én is megnézném, hogy új magyar darab a mi mostani életünkről. Novák Anna az író. Egy nő darabot ír, ilyet még sose hallottam. Kovácsék a címe, a Kovács családról szól. Na, ha ez megy a színházba, akkor nem kell többet oda járni. Olyan vonalas darab, olyan akar lenni, mint az élet, mert egy szobába van előadva, és egy családot mutat be, van ott illegalista, meg egy nyilas, amelyik aztán öngyilkos lesz. De nem olyan, mint az életbe. Olyan papír szöveget mondanak. Stás szöveg, ahogy most szokás nevezni ha valaminek nincs lelke. Stás! Nem is tudom, mit jelent, miből lett összerakva. Mert most ez olyan hivatalos szó, hogy ami egységesítve van államilag, s úgy kell legyen, az a szász. Meg kell kérjem Lalit majd. Lali nagyon szidja végig, sustorog velem az egész előadás alatt, itt ülünk a diszpáhojba. Szerinte a magyar kultúrának ez az ősi fészke írtózatosan le van zülve. Zsidó nő egyébként a szerző, megjárta a lágert, visszajött. Hát, attól, mert zsidó még nem tud darabot írni. Lali szerint állami díjat fog kapni a darabra. Mikor megy hátra gratulálni, Zimrának szólítja. Az volt az eredeti neve. Imádja a színészeket ez a Lali. Azok is őt, nyalják mind. De Lali azt mondja, sok jó ember van a színházba, de nem a jövő emberei. Olyan polgári burzsoá, múltban élő elemek. Mikor aztán megint hív valami orosz baletre vagy operába, mondom neki, nekem most épp elég volt a színházból. Inkább jöjjön ő hozzám a stációba. Ott mindig van mit nézzen. Mondom, kicsit félek, megint kapunk újabb és újabb területeket. Amit vettek be, a hósnáti gazdáktól csatolják hozzánk. Még több mindent kell a kísérleti állomáson, kiterjesszek, planifikáljak, azt se tudom mit. Lalival még lehet azért beszélni, mással nem igen. Mondja szomorún, forma font. fond. Kérdem, mit tesz az? Értem a szókat forma alap nélkül. Mit jelent? Azt feleli filozófia. A románságnak a filozófiája. Az egész román modernizációnak ez az alapja. Az az alapja, hogy nincs alapja. Hogy lemajmol valami formát a nyugattól, valami külső formát, nincs semmi tartalom benne. Hogy megcsinál egy egyetemet, vagy gyárat, vagy valami kultúrformát, s nincs se tanári gárdája, se szakembere, hogy megtörtse. Vesz egy gépet külföldről, de nem tudja használni, és nincs, aki megjavítsa, úgy akar gépesíteni. Forma för font. Alap nélküli forma, érted? Csak most nem modernizmus van, hanem szocializmus. De azért azt mondja, előbb vagy utóbb csak megtelnek ezek a formák valamivel. Ha már egyszer áll egy egyetem, vagy egy stáció, az igen. Forma for a fond. Az a fontos most. Csak azt se tudom, hol áll a fejem. Várják tőlem hamar a nagyipari rózsatermesztést. Minden készen áll rá, Terület rengeteg kisajátítva, 360 hektáron van, töltse meg. Aztán honnan tudhassam én az ipari rózsatermelést? Én sosem voltam ipari termesztő, csak kicsiben, magánzó. Most mindig úgy kell csináljak, mintha tudnám az ipari dolgokat. De az is lehet, most a miniatúrákkal kellene dolgozni. Mert az embereknek nincs már akkora kertje, csak kisebb, és van, amelyik a teraszon termel. Mert ugye most kezdik csinálni a nagy blokkokat, pedig én a miniatúrákat aztán szívből utálom. Azon meglátszik, hogy ember csinálta, és nem jó dolgában. Mert a természet nem spórol úgy a helyel, hogy összenyomott, dolgot alkosson, és én nem szeretem, ha látszódik az ember keze benne. Az igazi alkotásban nem látszódik meg. Az tiszta természet. Milyen fajtákat akarunk csinálni, ez a kérdés. Iparilag hasznosítható, gyorsan remontál, jó a vásztartóssága ellenálló a betegségekkel szemben, és mutatós úgy a fej, mint a levélzet. Csak a szépséget nem kell a fejlesztési tervekbe hangsúlyozni. És nem is lehet. A szépséget nem lehet iparilag leírni. Húsz év rózsakeresési munkálat után tudom már, hogy nem szabad túl szép rózsát csinálni. Tökéleteset. Nem szabad. Ezt egy nemesítő sem ismeri el, pedig így van. Werner megcsinálta még a háború előtt a Regina Elizabetát, a román királynéról elnevezve. Mert akkor így hívta, holott tudjuk, hogy Erzsébet királyné volt az eredetileg a magyar királyné, nem Elizabetá. Mikor meg kellett mondja, hogy miről lett elnevezve, csak olyasmit írt bele a keresztlevélbe, hogy a legtörékenyebb királynő alakjáról adta a nevet. Mi tudtuk ugye, hogy miféle királyné ez, mert magyar volt, de ügyes volt Werner, nem mondotta meg, és akkor tudta új néven hozni forgalomba. Meg voltak érte bolondulva. De túl szép volt ez a rózsa, én azt mondom. sárga, Nagy szívalakú szírmokkal, szélek felé sötétedő vérvörös szírmok fonákja halványabb. Levélzete mély színű, mintha fekete volna, izmos, fényes, mint amit belakkoztak. Túl szép volt. Harminc másik fajta közt egy kertbe ültetve túl feltűnő. Mutogatja magát és a tehetségét, mindenkit le akar főzni. Werner is túlzottan belérakott mindent egyszerre. Erős színeket, tartást, formát, mint amikor egy asszony mindenét túl ügyesen megcsinálja, még a szoknyát is jól a testére varratja, és úgy sétál a főtéren. Nem mutasson mindent egyszerre. Látszódott ezen a rózsán, hogy az ember alkotta. Épp az nem kell látszom, ugye? Mert a természet ügyesebb az ilyesmiben. Nekünk a komplikált egyszerűséget kell keresni. Ez a filozófiám. Mert a sima egyszerűség az a vad Egy rózá indiká, vagy a gallika, vagy a rózá Azt kell keressük, amit a természet tud magától. Csak ugye komplikált úton lehet eljutni az olyan egyszerűséghez. Nem tudom, a kis Wernernek talán meg tudnám magyarázni, hogy mi az a komplikált egyszerűség. Ő érteni. A többi rózsás kolléga vagy irigy, vagy kutyaütő. Az ember az ilyesmivel is egyedül marad. Nem tudja megosztani, hallgatnia kell. Vagy egy jó könyvbe megírni. De hát arra már sose lesz idő. A nagy Werner még azt is elbölcskötte hogy tovább fogja fejleszteni ezt a rózsáját, hogy legyen tömvetelt, azt akarja 60-80 szírmú, annyira felvigye. Nagyon különös, amit eddig csinált, ugyanis fantasztikus, amit kitalált, 14 centiméteres a végső forma, csak hogy sosem tud teljességgel kinyílni. Azaz akkorára lenne képes, de nem tartja meg az ereje. A növénynek a belső ereje. Túl sokat akart beletenni. Szerintem az egyszerű a szebb. Az olyasmi, ami inkább közönségesnek mutatja magát első látásra, nem olyan feltűnő, mégis van benne valami újdonság, ami eddig nem létezett egyáltalán. Például csináljon valaki egy aprószemű fehér poliantát, de hófehéret és aprót. Hogy mint a hópehelyjel megszort bokor olyan legyen. Hogy az ember úgy lássa hirtelenjébe, mikor rátekint, mintha csak kicsi dolog volna jelentéktelen. A five nines kicsit olyasmi, de azért nem elég jelentős. Az a fene nagy szépség és tökéletesség nem kell. Ami túl szép, gyorsan megunják. Mikor egy kertész tud valami egyszerűt, természeteset, nem túl feltűnőt, ami mindenki szemében olyan, mintha mindig is létezett volna, csak épp mégsem létezett még, mert eddig senki nem vette észre, senkinek nem jutott eszébe, hogy megcsinálja, na azt irítlem. Hát a píszet, azt igen. Pedig az is két színből van. Mert most már megtudtam, hogy miből van. A Charles P. Killham a közös bennünk. Mondottam is Kalinak, magyaráztam neki a szépet. Mert nem tud az ember magában meglenni, mindig fecseg. Elmondtam, ahogy én gondolom, a komplikált egyszerűséget, az én szépség elméletemet. Ilyet a természet nem csinál, hogy így a fonákja, meg úgy a széle, meg még a közepe egy harmadik árnyalat. Az egyszerű a szép, nem kell feltünni. Mert lehet olyat csinálni, hogy belül piros, kívül fehér, de az ilyesmi túlságosan ki akar tűnni. Hely, beszép református gondolatja van Kentnek. Már a templomba is kiprédikálhatná, mondja erre Kali. Épp dolgoztunk egy vasárnap délután, a gyermek a kosárban aluszik. Erre fogok egy darab száraz trágyát, dobom oda neki. Hogy ez az állandó vallásosság, hogy utálom? Megdobott kent kenyérrel, nem is kővel, mert ez a drága jó trágya kenyér a fődnek, mondja. Én meg nem haragszok érte. Akkor folytatom neki. Azért kell a szépnek egyszerűnek lenni és természetesnek, mert ugye sok fajtánk van. Sokat rakunk egymás mellé, azt hívják rózsakertnek el kell viseljék egymást. De viszont, ha ilyeneket csinálunk, hogy minden pókusza van, ennyi szín van benne egyetlen szálon, hát az nem tud meglenni a társaságban, sehogy nem mutat. Mert ugye a rózsa el kell viselje a másikat, harmadikat, és így tovább. Ha magában ilyen meg olyan, sose lesz kert abból, épp mint a református egyházba, csapja össze Kali a tenyerét, színészkedik. Mert tetszik tudni, ha magunkban állunk, az semmi, Elfú minket a szél, gyengék vagyunk. Ezért kell nekünk egy gyülekezet lenni, éppen most prédikálták. S bíza, az egyetemes papság ugyanígy van. Mert ott mi mind egyenlően prédikálunk az úrházába, mert egymagába is meg kell álljon az ember, meg a gyülekezet előtt is. Ezt mondotta a tiszteletes úr a kétágúban. Te Kali befogod a szádat, te megmondtam neked, hogy hagyjad ezt a buta klerikális beszédet, amivel minden héten kimossák a fejkendőd alatt azt a fejkáposztát. Mert tisztára kimossák neked ott a papok. Mert persze lehet csinálni olyat, ami versenyeken nyer. Nekem most a kutatóba ilyet kell csinálni. Csak kell tudni, mi a divat, mi az újdonság, a világhelyzet, és hogy abban legyen valami egyedi. Ez a három virág van, amit csinál az ember. A túl szép, mert túl akar tenni a természeten, ez egy. Ami versenyeken nyer, hogy másoknál jobb legyen, mindenkin tegyen túl, ez kettő. És amit csinál, mert se egyik, se másik, csak épp, hogy is mondjam, na, hát a maga kedvére, az kéne legyen a komplikáltan egyszerű, az a harmadik féle. Végül megmondottam az egyetemnek, hogy megyek-e a romántagozatra, vagy sem. Volt egy hetem, hogy kigondolkozzam magam, és átvágjam a gordiuszi csomónkat, ami elé minden nap állítva vagyok, és kell ügyeskedjek. Megmondottam, amit úgy is tudnak, hogy ugye bár van nekem a stáció, ami nem kicsi dolog. Hozzá a 40 alkalmazott, és még nincs befejezve a tervezés, nincs jóvá hagyva minden, benne vagyunk a fejlesztésben. Hát én akkor is el kellett volna menjek az egyetemről, ha épp nem csukják be a magyar agronómiát, mert mikor tart csak még órát is. Ezt így épp nem mondom, csak hogy nekem rengeteg a teendő mostan. Úgy ajánlom most az egyetemnek, hogy lehet jönni praktizálni a stációra. Én vállalok egy komolyabb, felső éves romántagozatos kurzust fenn a stációba, mert nekünk aztán lesz elég materiál de demonstrare, anyagunk. Csak is gyakorlatit. Nem kérdi egy sem, tud-e az ember tisztességesen előadni románul, hogy a leckét elmondja. Ezt azért becsülöm. Hát így vágom ki magam mint Mátyás királynál az okos leány, ahogy Kali mesélte. Akkor ki lesz véve a könyvem az egyetemről, aztán megyek át a kutatóba teljesen a munkakönyvemmel. Magyarán nem leszek már egyetemi káder. Találkozok Nagy Istvánnal az utcán, csak úgy véletlenül. A volt rektorral, most a pártból is kilettéve, pedig önkritikát is csinált, de csak kitették, mert voltak írók, akikkel kollaborált. Mondja nekem, ne siessem el, Gondolkozzak. Ne azt nézzem. Kell nagyon vigyázni. Már nem rektor, de rehabilitálták és kapott állami díjat. Azt mondja, maradjon ott a káderlapom, csak leviszik a normámat. Jaj, nem értem én ezt az egyetemi beszédet. Milyen normát? Mi a csudát csináljak? Aztán még Wernerrel is összetalálkozok, jön megnézni a sántiért és az újföldeket mert ugye még nem vagyunk meg az építkezéssel teljesen, sose leszünk meg. Hallja, mi történt az egyetemmel. Vili, te most is milyen szerencsés vagy, mondja nekem. Azt hittem, megpukkadok a dűtől. Ugyan miben van nekem most szerencsém? Hogy azt se tudjam, hova tegyen-vegyen magam, hogy mindenkinek jó legyen? Aztán még itt van ez a szerencsétlen nagy Sándor is. Már azért mondom szerencsétlennek, mert kisült, mikor felvettem, hogy valami betegsége van, kézremegése, nem tehetem oda kísérletes munkára, pedig gondoltam, azt jól meg tudja csinálni. Elvégre egy egyetemi káder. Tudományos munkatársnak gondoltam, csak engedjék a központtól. Még igen hasznát is venném, mikor kell írjam a raportokat. Mert ha kutató, akkor írni is tud. Annyit kell papolni ezekbe a raportokba, tudós embernek való az ilyesmi, nem olyan praktikusnak, mint én. Hát kérem, alig tudja fogni a tollat olyan a remegése. Ami a fehér rózsát illeti, azt mondja a kis Werner, a Werner Benyámin, hogy azt tanácsolta neki az apja, felejtse el a Virgót, meg az Agnus Deit és a Fajvnuszot is. Az nagyon gyenge virág mind, nem is érti, hogy lett abból világhíres növény. Azzal ne dolgozzon, ezt mondja neki az apja. Én meg azt mondom, hogy dolgozzon, mert itt a stációban én vagyok az apja. Apró lágynövények. Egyik floribunda, másik polianta, de nem abból lesz az erős, nagy tüskéjű parkrózsa, az már igaz. De az apró, finom halványzöld levelével, kis fejével lenni kell ilyennek is. Werner meg van betegedve az szerintem, és fél a stációtól, hogy ott aztán nagy eredményeink lesznek. Mert most ugye megkaptam az állami díj negyedik fokozatát, amit még egy magyar kertész sose kapott meg. És megjelent az első könyvem a micsurini eredményekkel, nem is olyan vékonyka könyv. Az intézet szépen fejlődik, az egyetemen is csak megvan a káderlapom, mert nem hagytak elmenni. Fél normával ott vagyok. Viszont adjuk az új neveket a rózsáknak. Ez a nagy dolog.